De dur, Leopold Da, și vezi? nu e obosit deloc Parcă abia s-a așezat la clavecin O să arma. Ana Curte i L-a aplaudat însă și majestatea sa Știi ce înseamnă asta? Știu, Leopold știu. Admirabil, băiete Admirabil, bravo de-abia e în stare să coboare de pe scaun. O să-și strice hainele. Mă duc și eu pe podium. Du-te, lui Colț, du-te. Cinste, cinste tatălui care are asemenea copii. Majestate, recunoștința noastră este fără margini. Wolfgang și Mariane, de-abia acum ies în lume. Și laudele voastre înalte îi vor călăuzi viața întreagă. Sunt laude meritate, domnule Mozart. nu e așa, hase? Majestatea voastră are dreptate. Sunt mm. adevărați copii minune. Ai mai văzut vreodată atâta îndemânare la un băiețel de opt ani? De șase ani, majestate. Șase ani? O mai mare.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 O eșarfă de matase. O eșarfă de mătase. O eșarfă de mătase. Legați-l la ochi. Legați-l la ochi. Așa. Eh, acum, domnule Mozart, să vedem dacă nu cumva te-ai lăudat. Începe, Wolfgang. Ce spui Hase? Un viitor rival, nu-i așa? Un rival? Nici de cum, Un miracol și atâta tot. Și că orice miracol va dispare încă înainte de a-l fi admirat în reajuns. Cine știe Hassel? Cine știe, da, dar fiul dumitale, cântă cu toate degetele. Firește, majestate, după toate regulile cântatului la Mhm. Uh -huh. N-ar putea cânta numai cu câte un deget. Un deget? Pot, tata. Majestatea s-a întrebat, volgac. Pot, majestate. Iată. E? De asta ce mai spui, hasi. Hmm? Să acoperim claviatura cu o eșarfă de mătase, majestate. Hmm. Veți vedea cum se încurcă în Încă hmm. o eșarfă de mătase. Încă o eșarfă de mătase. Încă o eșarfă de mătase. Să fie întinsă pe claviatură. Rămâne cu ochii legați Și tot cu un singur deget e, Să te vedem acum, băiete hmm? Curaj, Vulcan Lasă pe mine, tată Eu, <gântu -i> un adevărat drac băiatul acesta Da, un drac, majestat <gântu -i> Niciodată nu m-am amuzat mai bine Bravo, băiete! Bravo, domnule Mozart! te felicit! fericit! Ah, amuzant! Foarte amuzant! Bravo, bravo! Începuseră primele turnee ale Copilului Minune, Wolfgang Amadeus Mozart. Era anul 1762. Ana, ce succes Cam prea mult succes, Leopold Au cântat trei ore a, Și cum se distra majestatea sa Ce spui, Mariane? Mi-e mm, mi atât de somn oh, Sărăcuța, a obosit Lasă, hey, lasă, las draga mea, acum am sosit acasă Ne culcăm, ne odihnim nu? Dar ce-i, Wolfgang, iar câți? Da, Ți-am spus, el nu obosește niciodată Este <laughs> ușor să fac un Da, la. să că mai e timp de scurt. E de abia primul turneu. Da, da, e adevărat. Dar mâine plecăm din nou. Mâine, tata. Da, da, da, la, da, Mariane, la Mihai. Acum sunteți artiști. Nu mai e timp de odihnă.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 Ei vor interpreta împreună, la clavecini, bucățile cele mai dificile ale celor mai mari maestri. La Versailles vor cânta în fața majesteților lor. Vor improviza orice li se va cere și atât timp cât onorată asistență va binevoi să-i asculte.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 Drepte. Coatele lipite Așa Capusus, sus Și mai repede, mai repede, Wolfgang Nu merge mai repede, tată Trebuie să meargă Când, când, prea repede sună mai urât Dar oamenii cer așa, Wolfgang Vor să vadă cât ești de îndemânatic Îi convingem noi, nu-i așa? Îi convingem, tată Accelerando, accelerando sine al fine Capul We need to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 Nu mi-ai cerușa seară Te rog, Mariane, adu-mi și mâine Și mâine am să-ți dau 20 de sărutări în plus Și tatei încă 200 Și mamei 2000 Tot pe mine m-ai lăsat la urmă ingratule Na, uite hârtiile De unde l Mariane? Le-am luat azi când tu exersai cu tata Te le încoace Vrei să scrii acum? nu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 dă și mie să văd, mi și mie Wolfgang. Wolfgang. Poate, Nu se Maria nu, nu se poate să să rău. Se Maria dă, -mi o, dă, -mi o, dă -mi ce? Dă ce ești treu, dă-mi și și nu mă lasă să văd Nu se mai dau niciun sărut, așa, să știi mm, -cum, La ora aceasta trebuie să dormiți Știți că mâine plecăm și voi Și tu, tu Tu cum pui, Wolfgang? Da, tată Un andante pentru clavecin Un andantino mic Mic de tot Cine? Aici lui a fost la mine. N-am avut nevoie să-l încerc, tată. L-am compus așa, din gând. dă ce? Dragul meu. Ce se întâmplă aici, Leopold? Privește.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 Wolfgang trăia în vremea lor ani cei mai plini de strălucire Dar și cei mai stovitori ai copilării sale În fiecare nou oraș el întâmpinau aplauze nesfârșite Mii și mii de oameni veneau mereu să vadă minunea muzicală a lor. Copiii capel maestărului Leopold Mozart Hai, haide, încă o dată pe scenă, copii Mai cântăm, tata? Nu, Marianne, nu a fost de ajuns Dacă e obosită, pot să mai cânt eu, tata, sonata pentru două clavecine Singur? La două clavecine? O, o transpun pe loc pentru un singur clavecine. <laughs> Zău, e foarte ușor, tată! Nu e nevoie, vrăjitorule, păstrează-ți puterile Peste două ori cântăm la prințul de Orange. Peste două? Păi și când nu hai În diligență. E, haide, haide copii pe scenă, încă o dată. Mama ne așteaptă. Haide, haide veniți. veniți. Și după prințul de oranj, cine urmează, Leopold? Mâine la prințesa Nasse. Apoi în zile la Haga.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 Și cât de frumos se dansează la curtea de la noi Con grația et con multă expresione Un pas la stânga frumoasă ducesă Doi înainte, vă înclinați, vă întoarceți Așa și încă o dată înainte Dar de unde știi toate astea, băiete? L-am văzut la Salzburg, mamă El nu uită nimic Răbdare, Volkhan, vei mai vedea multe la Salzburg. Abia acum vei vedea. Familia Mozart sosea acasă după anii îndelungați de rătăciiri.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 Încerc! Ce zici, a dat gata băiatul, domnule, hai! E minunat, într-adevăr! <laughs> Și totuși... Oh, pot să mă duc, tate? Da, da, desigur, dragul meu, desigur! acum, <laughs> Am făcut cu el patru ore de exercițiu azi de dimineață Și parcă abia acum a început ziua! <laughs>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 Invidia cui? Ha, acelor mai mari și reputați maestri, acelor care își dau seama că toată viața lor nu au scris nici două note atât de fermecătoare ca ale lui Wolfgang. Nici nu știu când a scris corul ăsta. Lucrează și ziua, și noaptea, și în dirigență. Cred că și când doarme compune. <laughs> Se poate. De aceea apar compozițiile lui un vis frumos. N-ați vrea să mergem jos să-l da, da, da, sigur să mergem. Așa, dracilor, cântați frumos Și la slujba de duminică, ziceți când aveți glas, așa e? El ne-a învățat Da, da, da, popi, știu, știu, știu El și pe mine m-ar putea învăța Burciu, băieți! Burciu, băieți! băieți, băieți, băieți. voie, tate? Da, peste oră avem repetiții Voi fi înapoi Mariana, Mariana! Da. Vino pe aici, dă vioara ta De ce trebuie? Mergem la bâlci, hai dă te rog Și eu? Tu, tu ai să mănânci vremea asta ciocolata pe care am primit-o dar la menchit, vrei? Dar la bâlci? Să... Mulțumesc pentru vioară și <laughs> Parcă ar fi de la Salzburg și doar de-abia a venit. Ha, săptămâna viitoare plecăm din nou. Iarăși plecăm, tată. Da, vom cânta la curtea imperială a Îți amintești, Mariane, de primul concert în fața Majestății sale? Îmi amintesc. Pe mm, atunci, erați încă mici. Ce vor spune acum, când ați devenit oameni în toată firea? <laughs> Tocmai aceasta e întrebarea, domnule Mozart. Acum nu sunt numai niște păpuși cântătoare.